Onsdagen den 7 maj 2014. Sydafrikas femte demokratiska val. 20 år efter fall och svarta och vitas parallella samhällen officiellt upphört. Uh, ja, men apartheidsystemet är ju ett av de vidrigaste system som världen någonsin har skådat. Ett land där man idag buar ut presidenten inför världens ögon. ofattbar brottslighet, våldtäkter och sadistiska mord på barn hör till vardagen för landets cirka 50 miljoner invånare. And because our isolated this can take the the crimes itself can take hours and hours and hours. Yeah you know, the torture itself can take hours and hours and hours to finish before these people are murdered. Vita bönder utrotas successivt. Många hävdar att vita håller på att folkmördas i Sydafrika. Detta förnekas med bestämdhet av de svenska socialdemokraterna. Och jag tror att om man säger att det är ett folkmord på vita, då är det helt fel. Det finns ingen folkmord i Sydafrika på vita människor. Riksdagens före detta talman, socialdemokraten Begitta Dahl, säger så här om en sydafrikansk ANC-sång med texten Vi ska mörda alla vita människor. Granskad du? I vår egen svenska nationalsong. Det är inte precis någon ljud demokratisk zon. Den innehåller ju många idéer som är förskräckliga. Du lyssnar på Granskning Sverige. Jag heter Maria Johansson. Sydafrika var en av segrarmakterna i andra världskriget. På den tiden bodde det cirka 10 miljoner människor i Sydafrika. 2 miljoner var vita och de hade historiskt byggt upp landet och gjort det till Afrikas överlägset rikaste land.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 Men var uppe i över en miljon invandrare om året på 1980-talet. Ja men apartheid är ju ett av de vidrigaste system som världen någonsin har skådat. Där alltså hudfärgen avgör vilken, vilka rättigheter man har i ett samhälle. Och förtrycket var ju så gräsligt på den tiden när jag var ung. Det var ju så... Riksdagens före detta talman Birgitta Dahls politiska engagemang väcktes av just socialdemokraternas systerparti ANC:s kamp mot apartheidsystemet. Trots apartheidsystemets vidrighet så massinvandrade svarta till Sydafrika. Vi frågar Begitta varför hon tycker att apartheid var mer upprörande än Mao, Pol Pot och Stalin. Som mördade runt hundra miljoner människor. Du kan inte jämföra på det sättet. Och det finns dimensioner i apartheid-ideologin som är särskilt motbjudande. Vad, vad menar du med det? Deras brott mot alla grundläggande mänskliga värden. I Berlin byggde man en mur för att förhindra massflykt från de stater som Socialdemokraternas samarbetspartner hyllade okritiskt. I Sydafrika, enligt begittade vidrigaste systemet som världen någonsin skådat, byggde man en mur mot invandrarna och införde passkontroller för att kunna utvisa illegala invandrare. progressa Marcel and the Mandela family, to President Zuma and members of the government. It is a singular honor to be with you today to celebrate a life like no other. Breve Tekkensbrokstolken Tamsanka Janty håller USA:s president Barack Obama tal på Nelson Mandelas begravning. Vem var då denna Nelson Mandela som kunde förena alla världens stora ledare? ANCs riktiga ledare under partietiden var den försynte Oliver Tambo. Men den internationella ANC-rörelsen utsåg Nelson Mandela på grund av hans häftiga våldsimage som fängslad gamla boxare och terrorist. Nelson Mandela hade access to the best education available to black people in South Africa at the time studying at Fort Hare University where he first became involved in student protests. His refusal to accept injustice, unfairness and inequality would last a lifetime. Aparterat systemet tillät både svarta och vita att utbilda sig. Nelson Mandela blev kommunist under studietiden. 1962 dömdes han till livstidsfängelse eftersom han var ledare för den kommunistiska gerillagruppen MK. Dessutom hade han startat ANCs väpnade grupp, koordinerat terrorattentat mot staten och hade planer för ett fullskaligt gerillakrig. Som president på 1990-talet var detta glömt. Nu var Nelson Mandela socialdemokrat och stod som symbol för regnbågsnationen där alla raser skulle leva i fredlig samexistens. Never and never again. Men hade Nelson Mandela slutat vara kommunist? Så sent som på slutet av 80-talet hade ju Nelson Mandela sagt att han hellre såg att Sydafrika styrdes av en kommunistisk diktatur än av partid. Kanske var det så enkelt som att Mandela och ANC. Nu kunde lita på demokratin i ett land med en miljon illegala invandrare om året som alla fått amnesti och därmed rösträtt inför valet 1994. Kina. Kina kan jag tälla oss hur you feel visiting Sport i this high. Det är en väldigt emotional moment för oss. Att alls du are fighting för demokracy för peis för love som sofrafrika. Denna dokumentärfilm på Youtube visar hur Mandela som president efter Apartheids fall- Tillsammans med tidigare kommunistgrillans ledare först sjunger en sång med texten Vi lovar varandra att vi ska mörda alla vita människor för att i nästa andetag säga till reporten Det är känslosamt för oss som kämpat för demokrati, för fred, för kärlek. Vi frågar Birgitta Dahl om hon känner till Nelson Mandelas folkmordsång. Svaret vi får är minst sagt överraskande. Jag vet, det är ju så att granska du orden i vår egen svenska nationalsång. Det är inte precis någon demokratisk sång. Den innehåller ju många idéer som är förskräckliga. Va, vad menar du? Ja, alltså, du tronar på minnen av fordstora dagar. Det är ju när vi bedrev krig och mördade människor- det är det man behöver med de orden till exempel. Kanske visar svaret hur onyanserad den internationella kampen mot apartheid varit. När deras ikon gör bort sig tar man till ovärdiga jämförelser. Då lägger här till ännu ett skamligt citat utöver hyllningen av den kommunistiska folkmordsdiktaturen Pol Pot 1975. Ja men det finns ingenting i svenska nationalsången om att vi ska mörda svarta. Ja men det finns ju beskrivet med andra ord samma sak. Som, alltså det var ju, det, det gör ju faktiskt det. Please get me out please. I'm bleeding. Jag är redan här 20 minuter, kan du them? an ambulance is coming. What were you doing here sir? Suddenly one of the BOP policemen pumped bullets into the wounded awb men. Tre shall ur den vita motståndsrörelsen mördas rakt framför den samlade världspressen- av svarta polismän under valrörelsen 94. Detta anses allmänt vara startskottet till en ny fas av Sydafrikas historia. En verklighet de svenska socialdemokraterna inte vill tala om. Det the independence in Zimbabwe there was a genocide there. They chased all, all the white out people out of Zimbabwe, they came to South Africa and um going to happen here as well. Russia today visar bilder på hur vita barnfamiljer dagligen Går och väntar på att de ska bli fördrivna och folkmördade. Sizuba dula ngempaye bazubaleka Sydafrikas president Jacob Zuma sjunger på en ANC gala 2012. Sången med den fritt översatta texten vi ska skjuta alla vita med maskingevär. Teckenspråkstolken Tamsanka Janty står även här bredvid och gestikulerar hur man skjuter vita. Detta fick den internationella folkmordsbevakareorganisationen, Genocide Watch att reagera. Sydafrika står på sista steget innan ett fullskaligt folkmord bryter ut. Hur är det att leva på randen till ett folkmord? Vårbarns pappa David, som bor i Sydafrika, lämnar skrämmande vittnesmål. Det var en fråga om pott där en man och fru och treårig dotter brutalt torterades och mördade av sex av deras egna svarta jordbruksarbetare. Det kom ut att vad kriminalerna hade gjort med en liten treåriga flicka är att de mördade hennes far först, i henne, sedan hennes mor och sedan sist, de mördade henne genom att pinga upp henne i håret och hålla henne. Sedan 1994 har runt 4 000 vita bönder och deras barn mördats brutalt. I städerna kan vita barnfamiljer till viss del skydda sig i stängda områden. Historierna från den sydafrikanska landsbygden är dock vidriga. Gransknings Sverige vill varna känsliga lyssnare för starka vittnesmål. And the nature of the crimes directed at them is usually it happens by people that they know, so they do not suspect that they are going to be subjected to these terrible crimes. And because they are isolated, this can take the the, the crimes itself can take hours and hours and hours. You know, the torture itself can take hours and hours and hours to finish before these people are murdered. There are cases out in Nigel area which I'm aware of where the people were tortured and it took about two days before they were eventually murdered and that involves you know feeding the people coffee which had been laced with with rat poison and but not sufficient to kill them just sufficient to make them vomit and have diarrhea you know that kind of that that's the nature uh, or burning people with um, with with hot irons Um, you know the, the brutality is unimaginable Så därför beslöt regeringen igår att satsa 5 miljoner extra på stödet direkt till ANC och dess humanitära arbete. Statsminister Olof Palme på ANC-gala 1985. Vi ringer en av Olof Palmes närmaste medarbetare, Anna-Greta Lejon, och frågar vem som bär ansvaret för stödet till ANC- Vars ledare upprepade gånger hetsat till folkmord på vita. Återigen möts vi av försvarstal, undanflykter och spelad eller kanske verklig okunnighet. Är, det, alltså, du, är, du, är du säker på att Nelson Mandela har sjungit den sången? Ja, det finns på Youtube. Ja, men vilken tidpunkt var det? Det var under apartheid? Eller... Alltså det var ju så, de, för, de försökte ju väldigt länge från ANC-sida att arbeta med fredliga medel. Det var ju liksom det, det som var deras målsättning. Sen blev situationen väldigt, väldigt svår och de, de tog också till vapen. Genocide Watch definierar folkmordets åtta steg. De första fem faserna är klassifiering, symbolisering och dehumanisering, organisering och polarisering. Sjätte fasen kallas förberedelsefasen. Här identifieras offer, dödslistor skrivs och deras egendom exproprieras. Jag menar, du, kan, du ska inte dra man Mandela och summa över samma kamp. Och jag tror att om man säger att det är ett folkmord på vita så är det helt fel. Det finns ingen folkmord i Sydafrika på vita människor. Jag vet inte vad du får ifrån i så Nej, Det är Genesis Watch som, som bevakar folkmordet. Ja, jag vet inte vad Genesis Watch riktigt är för men... någonting. Men... Enligt Genesis Watch ligger Sydafrika i fas 6 av 8. Sjunde fasen är fullständig förintelse och åttonde fasen är förnekelse. Anna Greta har inte hört talas om detta och blir därför mycket arg. Alltså, jag tycker du ska ta reda på och vad folk på det. Och nu, jag, jag har inte lust att prata med dig längre om du liksom är så, så, så, jag orkar inte mer längre. Jag tycker att du, jag tycker att du schabloniserar så otroligt mycket. Men jag hade ju förväntat. Ja, nej men alltså ja, nu, är det, nu pratar vi inte längre, jag har inte lust att, att, att ägna. Ja, så är det. Hej då. Internationella socialister skyller fortfarande Sydafrikas alla problem på vita och apartheid. Nelson Madelas begravning blev dock en global ögonöppnare. Under presentationen visades Barack Obama på storbildsskärmen. Då jublade folket men det förbytte snabbt i ett kraftigt buande när presidenten Jacob Zuma kom i bild. Sydafrika är fortfarande Afrikas rikaste land. David får frågan vad som egentligen pågår i Sydafrika. Varför får inte folk det bättre och varför buar man ut presidenten inför hela världen? Um, the only people allowed to do business with the government are black people. So that is sort of an assistance to, to, to help black people to, to, to achieve equality. Um, which was not present prior Genom ett omvänt apartheidsystem Med rasbaserad kvotering- ger man bara jobb till svarta. Socialdemokraterna som tycker vi ska införa liknande regler i Sverige hävdar att detta är ett rättvist system. Historiskt rättvisa. Hur förvaltar då de svarta denna rättvisa? you know, person who makes their money out of providing tenders to government and then um not doing the work so all housing developments, buildings uh, road, maintenance, kind of thing is done by these or is given to the, the contracts to ANC har trots överflöd av pengar inte lyckats med något ens för de svarta, på grund av inkompetens och korruption. Samtidigt köper politikerna själva lyxbilar och dyra hus för skattebetalarnas pengar. Government is not happy with anyone who publishes or broadcasts images like these. It argues that pictures taken of Nkandla may compromise President Jacob Zuma's safety. Sydafrikansk media visar trots förbud bilder på Jacob Zumas osanolika lyxpalats. Detta hus har väckt ilska och avundsjuka hos den svarta befolkningen som lider av uselt styre, fattigdom och en av de värsta våldtäktsstatistikerna i världen. Nästan var tredje man är en våldtäktsman. Man beräknar att det sker nästan 2,5 miljoner våldtäkter varje år. Kriminaliteten är ofattbar och lurar runt varje gathörn. It is extremely difficult to live under these circumstances. Um in my family, in my immediate family, every single one of us has been exposed to violent crime at some stage or another. Um my mother-in-law has been robbed in her house. My mother was robbed from her car. My father was robbed at an ATM. Um my wife and I with our children were robbed in our driveway when we came home um, and and hur har det blivit så här extremt? Svenska socialdemokrater och ANC själva skyller efter 20 år fortfarande på apartheid och de vita. Andra skyller på socialdemokratisk ras- och könskvotering där bildning och kompetens nedvärderas. Längst ut på höger kanten. Varnar man för att Sydafrika visar Socialdemokraternas verkliga agenda. Vad kommer hända med de etniska svenskar om de blir en minoritet i sitt eget land? Hur ser framtiden ut för den vita minoriteten i Sydafrika? Kommer det finnas några kvar om 50 år? No, they won't. Young white people in South Africa are all um, either leaving directly after school? All oh, they are um leaving once they uh, have finished their university education, and then parents who have children about the age of mine, which are young, you know, five, six, seven, they are also because of education, safety and health concerns, are leaving the country. So by 202060, uh, there won't be white people left in South Africa. Hela intervjun med David finns på Radio Lenzmann på YouTube. Birgitta Dahl blundade för folkmordet i Kambodja 1975 när kommunisten Pol Pot utrotade en tredjedel av befolkningen. Har hon inte lärt sig något av historien? När hon får frågan avslutar hon samtalet. Men det är ju inte frågan om ett folkmord. Men det är ju genocide watch som, som beskriver det som att det är på väg att bli ett folkmord. Det tror inte jag. Men kan inte risken vara att du har samma typ av ovetskap kring denna frågan som du en gång hade kring Pol Pot, att du vill Nej. inte se? Hallå? Ja, ja, hallå. Nej, men alltså ditt samtal har väldigt lite med demokrati att göra nu och jag ber att få avsluta det. Tack ska du ha. Frågan om varför svarta massinvandrade till Sydafrika under apartheid förblir alltså obesvarad. Dagens Sydafrika framstår nästan som tragikomisk. Folket har röstat fram en korrupt socialdemokratisk president som tror –att man kan duscha sig från HIV. När man strejkar i gruvorna– –och blir mördade av svart polis– –så skyller man på apartheid. På Nelson Mandelas begravning– –buar man ut sin egen president– –vars tal återigen teckenspråk tolkas– –av Tamsanka Yanchi. Denne Tamsanka som inför världens ögon– –slutligen avslöjas som en bluff. I flera år– har han fabricerat levande charader på ANCs offentliga tillställningar.